Розділ десятий. Буря. Від Мейбері-Хілу до Лезаргеда близько двадцяти миль. У повітрі стояли пахощі сіна, що сушилося на буйних лугах за Пірфордом. З одного боку дороги тягнувся барвистий і духмяний живопліт із кущів пшини. Стрілянина, що ми її чули, їдучи з Мейбері-Хілу, припинилася так само несподівано, як і почалася. На землю спускався вечір церквою, заграва з'явилася знову, і дерева уздовж дороги зашуміли, віщуючи наближення бурі. На Пірфорській церкві отзвонили північ, і попереду на тлі червоного неба замаячили чорні верхівки дерев і дахи Мейбері-Хілу. Раптом лиховісний зелений блиск освітив переді мною дорогу і ліс у напрямі Адлстона. Я відчув, що віжки натяглися. Смуга зеленого вогню раптом пронизала темну хмару і впала десь у полі ліворуч від дороги. Третя летюча зірка. Слідом за нею сліпуче вдарила фіолетова блискавка на грози, і загримів грім. Кінь закусив водила і помчав навскач. Я нісся пологим схилом до підніжжя Мейбері-Хілу. Блискавиці одна за одною краяли небо. Безперервно гуркотів грім, і чути було якийсь дивний тріск, що нагадував більше роботу величезної електричної машини, аніж звичайну грозу. Миготіння яскравого світла сліпило мені очі, а дрібний град дошкульно сік по обличчю. Спочатку я дивився тільки на шлях, а потім, увагу мою, привернула якась дивна химера, що швидко спускалася з протилежного схилу Мейбері-Хілу. Спершу мені здалося нібито мокрий дах якогось будинку, та коли спалахнула одна, а за нею й друга блискавка, я помітив, що химера пересувається. Дивовижне це було видіння. На мить запала моторошна темрява, а там знову сліпучий спалах, від якого стало видно немов удень. Червоний будинок сиріцького притулку на узвищі, зелені верхівки сосон і ця загадкова штука все було видно ясно й чітко. І що то була за химера? Як її змалювати? Страхітлива тринога. Вища за будинки, що ламаючи дерева, продирається молодим сосняком. Крокуюча машина з блискучого металу, яка ступає по вересу. З вершини її опущено якісь сталеві суглобисті линви. Гуркіт її ходи зливається з ударами грому. Мигнула блискавка. І знову з Вигулькнула тринога. Коли ця потвора проходила повз мене, я побачив, що з її суглобів виривалися струмані зеленого диму. За хвилину вона вже була далеко. Ото й усе що я міг невиразно розгледіти при миготінні блискавиць серед сліпучих спалахів та глухої темряви. Раз тринога, заглушуючи гуркіт грому, переможно заревла, а за хвилину. Вже приєдналася до іншої, що схилилася на чимось посеред поля на півмилі далі. Я певен, що там був третій циліндр із десяти, що їх було запущено до нас із Марса. Кілька хвилин я лежав під дощем у темряві і спостерігав при світлі блискавиць, як рухалися в далечині оті страхітливі металеві істоти. Сипунув дрібний град, і силуети їхні то крилися в емлі, то виринали знову, освітлені спалахами. Згори сік мене град, знизу підмочувала калюжа, і я промок до рубчика. Пройшло чимало часу, доки я оговтався. Вибрався з калюжі та подумав про власну безпеку. Близько від мене, на картопляному полі, стояла дерев'яна сторожева халупа. Я підвівся і, нахилившись якомога помітніше, побіг туди. На мій стукіт ніхто не відповів, може там нікого й не було, і тому я, криючись від тих страхітливих машин, поплазував канавою до Мейберійського лісу. Там уже, ховаючись у сосняку, мокрий і закляклий, став скрадатися до свого дому. Я блукав поміж деревами, неспроможний у темному лісі, натрапити на будь-яку стежку. Блискавки спалахували рідше, зате град сипав крізь віття, немовби з мішка. Якби я збагнув усе, що діялося навколо, то відразу повернув би через Байфліт і стріт Кобгим до лезерґеда. Та під впливом цього нічного мороку, страшенної втоми, химерності всіх цих подій, я вже не міг думати тіло моє нило, я був наскрізь мокрий, засліплений і оглухлий від грози. Тепер у мене залишилося єдине бажання щонайшвидше дістатися додому. Спотикаючись між деревами, я впав у яму і побив коліна. Нарешті таки вибрюхався на стежку. Що вела до військового коледжу. Я сказав вибрюхався, бо піщаним схилом ринув справжній каламутний потік. Раптом якийсь чоловік у темряві налетів на мене і мало не звалив із ніг. Він скрикнув зі страху, метнувся вбік і зник раніше, ніж я встиг отямитися і озватися до нього. Буря так лютувала, що я на превелику силу видряпався на горб. Я йшов із лівого боку дороги, тримаючись ближче до загорожі. Уже майже на вершині горба, я спітнувся об щось м'яке, і при світлі блискавки побачив під ногами купу темної одежі й пару черевиків. Блискавка швидко мигнула. І я не встиг розгледіти, хто це був. Я почекав нового спалаху. Тоді я побачив, що це кремезний чоловік. У простенькій, ще не старій одежі. Він лежав якось незвично, уткнувшись, очулися чиїсь голоси. Хтось там ходив, але мені забракло духу гукнути до них або підійти ближче. Я ввійшов у свій будинок, замкнув двері, а потім ще накинув гачок і, хитаючись, тут же біля сходів звалився на підлогу. У мене перед очима стояли металеві страховиська і те тіло, що врізалося в огорожу. Притулившись спиною до стіни, зіщулившись, тремтячи, так я й сидів.